Ünnepi kalabajka. Engler József meséje. A fahasábok vidában pattogtak a kandallóban. A barátságosan meleg dolgozószoba fegyő illatban úszott. Tél a pó elégedetten dörbögbe szogatta a gőzölgő kakaóját, és olvasgatta a gyerekek leveleit. Egy. Jó kora felfordulás kellős közepén. Mert bizony most elég nagy rendetlenség volt körülötte. Nagy halbokban mindenfelé, levelek, könyvek, papírosok, különféle listák, na meg hát üres szaloncukros és is papírok hevertek. Sőt, még egy nagy halom mézes pusszedli is ott díszelgett az asztalon. Télapó ugyanis nagyon szeretett eszegetni olvasás közben. Hé, hey, hey, ha ezt Télanyó látná, biztosan rögtön ráripakodna, jól megmosná a fejét, hogy őszhajú Mikulás létére már megint miféle példát mutat azoknak az is szeleburdi manóknak. Csak hogy Télanyó most ezt nem lát. Ő ugyanis a el volt látogatóban, ahol nem régiben született meg a család második kislánya, Kabilla. Így aztán télapú végre egész nap kedvére üldögélhetett a macimintás hálóköntösében, áztatgathatta a lábát egy lavor jó, beleg vízben, majszolgathatta a fénomabbnál fénomabb sütiket, és Iszogathatta a kedvenc, habos kakaóját. Senki sem morgolódott vele, hogy ha ne egyél már megint annyit. Ó, oh, de, hogy is iszol te még egy csésze kakaót? előbb utóbb akkor a pocakod lesz, hogy beleszorulsz egy kéménybe. Télapó jól tudta, hogy a Manó barátai is soha nem fognak árulkodni, Mekkora felfordulás lett itt alig pár nap alatt, Sőt őt még segíteni is fognak neki a rendcsinálásban. Hát de ez még ráír. Télanyó csak a jövő héten jön haza, Ma addigra pedig mindent rendbe tesznek, és még a házat is szépen feldíszítik, hogy Télanyót ünnepi rend és tisztaság fogadja majd itthon. Big Fitz és Guriga a télapó mellé aznapra beosztott két manó éppen a konyhában uzsonnázgattak és a rágyót hallgatták, amikor is megtörtént a baj. És jól összeszitták a hétfejű sárkányt, mert megint csúszdázott, és a hátával összekaristolta az üveghegyet. Pity Palagy király kisasszony új szökő kutatavatott fel Dagonyapusztán. Az ünnepséget a muzikáló hős cincér együttes nagy sikerű koncertje zárta. Közlekedési információk is időjárás jelentés Tegnap délután a vasorú bába gombáért indult a kerek erdőbe, amikor is a seprűje motorhiba miatt csak körbe-körbe tudott forogni. A banya leszédült, és egyenesen beleesett hull le anyó, száradni kitett Dunnájába. Így ma nyugat Bergengóciában, és az Erdőkerti Birodalom déli határszélén erős havazás várható. Híreinket hallottátok? Most pedig folytatjuk zenés műsorunkat. Nagy szakálló télapó, jó gyermek barátja. Cukrod, diót, múgyorót rejtegett a zsákja, Amerre jár reggelig, kis cipőcske megtelik, Megtölti a télat, télat, télat, Itt meserád jó, Bergen Gócia. Elnézést kérünk, kedves hallgatóink! Adásunkat most meg kell szakítanunk, Mert az északi sarkra kiküldött tudósítónk Túró Rudi, hamarosan nagyon fontos hírrel jelentkezik. A két manó már is lélek szakad varontott betélapóhoz. Egye már mordizomatta! A mire véjem ezt? tette félre az éppen olvasott levelet. Guriga gyorsan elnézést kért, és a polcon lévő rádióra mutogatott, amit Big Fitz már be is kapcsolt. De hallhatják az éjszaki sarkról. Halló, ha halló, Rudi, hallasz minket? Igen, igen, itt is vagyok. Kedves hallgatóink, bizony komoly dolog történt Madófaluba körül. Ugyanis éppen riportot készítek a Mikulás szán holnapi indulásáról, és a rénszarvasokkal beszélgettünk, ahol Ágas elmondta, hogy már mindannyian borzasztóan izgatottak, és... Rudi, túl izgatott itt már mindenki, térj a lényegre! Jó, jó, jó, tényleg! Hát szóval, ahogy itt minden körbejártunk, a műhelyeket, a raktárakat, csomagolót, a puttonytöltőt és a többit, egyszerre csak megláttam télopó kikészített uti ruháit is. A kedves hallgatóim jól tudják, mennyire kíváncsi a természetem, hiszen hát ezért is lettem én tudósító. <gül> Na hát így hát én bizony odason fordáltam megnézegetni, és hogy ezt milyen jól tettem, észrevettem ugyanis, hogy Mikulásra, sapkájáról hiányzik a bolt. Haló, rosszul hallottalak. Megismételnéd, kérlek a hírt. Halló, ha halló, igen, ismétlem, a télapó sapkájáról hiányzik a bojt. No, tudjátok, ez a szép, nagy, fehér papacs. Már pedig a sapka így, nem télapó sapka. A nélkül pedig a télapó semmi esetre sem indulhat útnak holnap. Szikrázó varázspor, hát hogyan történhetett ez meg? Azt bizony mi sem tudjuk. Itt a manókkal szétnéztünk mindenütt, de sehol nem találtuk. Az a fránya Boyd bizony szőrénz szálán eltűnt. És Télapó mit szólt hozzá? Egyáltalán tudja már? Mi eddig még nem szóltunk neki, mert reméltük, hogy valahonnan mégis előkerül, de most már kénytelenek leszünk szólni neki is. Kedves hallgatóim, a helyzet az, hogyha nem történik gyorsan valami, idén elmarad a gyerekek megajándékozása. Ó, jaj, ilyeneket ne is mondj, ez egyszerűen elképzelhetetlen. halló! Hall, halló stúdió, halló! itt túl, Rudi. Épp. Itt áll mellettem Zúzbarás Durmó, a különleges úti felszerelésekért felelős manóbrigád vezetője. Mondjad, kedves Durmó, fordult-e már elő ilyen eset? Kérem, én, mint a különleges úti felszerelésekért felelős manóbrigát felelős vezető manója, Határozottan állíthatom, hogy amióta mi ellenőrzünk itt, még soha. De most még sincs meg a bajt. A baj kérem megvan, csak jelenleg nem a sapkán tartózkodik. Akkor hol van? Nos... Határozottan állíthatom, hogy ezügyben a jelenlegi tényállás alapján a teljes körű kivizsgálási és megtalálási folyamat elindításának az elrendelését fogadatosítottam. Vagyis éppen keresik? Vagyis? Télapó elképedve zárta el a rádiót, majd a két többen manóra nézett. Big Fitz, kérlek azonnal menj és meg, hogy mi folyik itt. Rohanak, mondta Big Fitz, és mire a télapó még utána szólhatott volna, hogy de hát a sapkát is nézze már meg. Már tényleg elrohant. Burika bizonytalanul megszólalt. – te Télapó, amikor tavaly levetetted a sapkádat, akkor még rajta volt. – Vaj, lári, fári, hát persze, hogy rajta. Mindig is rajta volt, mindig is rajta vad és annak a frágya bojtnak most is rajta kell lennie. Jól emlékszem rá, télapóni azt úgy odavarta, hogy alig bírt levágdosni valamit, cérna végeket. gonterheltem terhelten beletúrt a szakállába, és zavarában egyszerre két pusszedlibe is beleharapott. Guriga éppen szólni akart neki, amikor hirtelen megszólalt a telefon Ene csörök a dió, arra meg a mogyoró? Ene csörök a dió, arra meg a mogyoró? Ene csörök a dió, arra meg a mogyoró? Tél rémülten nézett körbe? Sejtette ő, hogy télanyó hívja! De azt se tudta, hogy hol lehet a telefonja. Ha biztosan valamelyik levélhalom alatt. De ha még tudta is volna, hogy hol keresse, akkor sem nagyon merte volna felvenni. Ha más sem hiányzik most neki, mint egy teljesen joggal veszekedő télagyó. A telefon még jó ideig kitartóan csörömpölt, aztán elhallgatott. Télapú, megkönnyebbülve sóhajtott fel, és visszaült a fotelbe. Évott egy kis kakaót. Hát éppen azon örvendezett, hogy ezt most milyen szerencsésen megúszta, Amikor kiderült, hogy egyáltalán nem úzta meg ilyen könnyen. Nyílt ugyanis az ajtó, és egy szúrtos képű alak sonfordált be rajta. A hóna alatt egy nagy virgács volt, amit azonnal bele is nyomotta Mikulás markába. Szervusz, Télapó! <hihihi> Ezt itt most Télanyó kérésére hoztam neked, mert nem vetted fel a telefont, és biztos a rendetlenség is van körülötted, és már megint eszel. No, már csak te hiányoztál ide most nekem. Öh, micsoda egy nap. Minden olyan békés és szép volt. Lassan már készültem lefeküdni, hogy kialudjam magam a holnapi hosszú út előtt. Erre kiderül, hogy itt ez a kotnyeles riporter, aki mindenkinek elújságolja, hogy a sapkábról eltűnt a bolyt. Így aztán holnap el se indulhatok. Madó falván teljes az űrzavar! Télanyú mérges, és a Mikulás virgácsot kap. Jaj, már a legalább ne vigyorogjál már annyira. Ja, pedig még üzenet is van ám a számodra. Télanyú azt üzeni, hogy azonnal tedd le a kakaót. Vitesd ki az összes lit és az üres csokis, meg szaloncukros papírokat is, mert a télapó nem üldögélhet egy tisztóol kellős közepét. Hát, ezt meg honnan tudja? És azt is üzeni, hogy annak a pojtnak bizony a helyén kell lennie? Na de ha, mégis leesett volna, és te meg nem találod meg sehol? Eszedbe se jusson sapka nélkül elmenni? Na és ezt meg honnan tudja? És még azt is, hogy tessék felhúzni egy zoknit, mert mezitlább felfázol és brüszkölni fogsz. És ezt meg honnan tudja? Ja, meg és még azt is üzeni, hogy a manók is megérik ám a pénzüket, és ha nem raktok ragyogó, szép rendet, mire hazaérkezik, egész manó falvas pedótot kap majd karácsonyi vacsorára. Te pedig még azt sem, mert neked meg egyedesen egy kondér híg lepencslevest fog főzni és addig nem kapsz mást, amíg az el nem fogy. Jaj, ne! Híglebbens leves! Úgy bizony, egy egész nagy gondérral. <gül> Azt meg én tanácsoltam neki. Incselkedett az ajtóból a krampusz akit Guriga már egy ideje sikertelenül próbált kituszkolni a szobából. Big Fitz viszont közben be akart volna jönni, csak hogy a kifelelő krampus Krampusztól nem tudott. Erre ő meg elkezdte befele tuszkolni. A krampus vigyorogva és a nyelvét öltögetve tűrte, hogy a két manó ide-oda taszigálja. Végül aztán télapónak kellett közbeavatkozni. avatkozni. Jaj, hát hagyjátok már ezt abba! Így is elég nagy a baj. Ere, mint a hárman, visszamasíroztak a szoba közepére, egyenesen a télapó elé. Az aggódva nézett Big ficre. No, megvan! Big Fitz a fejét rázta, és... Éppen magyarázni kezdte volna, hogy mennyire nincs meg. Amikor a krampus közbeszólt. Ti még mindig ezt a pajtot keresitek? a gyanakodva rámerett. De te ugye már megint nem tudsz semmiről. Én. Tél a pó felé elégkülve szólt közbe. Hey – Éj, Krampusz, ez most nem játék. Ha nincs meg az afránya bojt, reggel nem tudok elindulni az ajándékokkal. Úgyhogy mondd csak el gyorsan, hová rejtetted el, és miért vitted el? A Krampusz kisésértődötten kihúzta magát. Hát én is, hogy nem vittem el. jó kedvence a tejföld cica játszadozott vele reggel. Beleakadt a kis kéje Ott így piszkálgatta, míg a bolyt leszakadt és elgurult. Na, itt van né, a zsebemben. Új, de hát miért nem szóltál? Miért hagysz itt mindenkit keresgéldi és sopánkodni? Mert engem senki sem kérdezett meg. Mert ha valaki azt mondta volna, hogy Kedves Krampusz, te olyan nagyon okos és ügyes vagy, Mindig mindenről tudsz. Nem tudod véletlenül, hogy merre is lehet a Mikulás sapkájának az elveszett bojtja? Na, akkor én bizony azt mondtam volna, hogy ó, hát hogy nem, persze, hogy tudom, itt van, tessék. Csak, hogy ilyet nekem senki sem mondott, és most is csak csúnyán néztek itt rám. Pedig én, a Krampusz olyan nagyon leleményes, és okos, és szép, és jól van, jól van, hagyd már abba. A lényeg, hogy megtaláltad, na, gyorsan ad ide. De nem adom. Hogy, hogy mi? Képet eltél a pó. Igen is, Igenis, hogy addig nem adom oda, amíg szépen meg nem köszönöd. Hát jó, köszönöm szépen. Ez így nem jó. Szembe nagyon köszönöm, hogy megtaláltad. No, jó már végre. Nem, nem elég kedves. a Krampusz, ne bosszancs! Jól van, tessék. Nyújtotta oda a pamacsot télapónak. De azért néha... Végtére is igazat van. de haragudj, kedves Krampusz! Csak tudod, olyan nagyon nagy baj lehetett volna ebből. A krampus rögtön nem is haragudott. Nem is kérette magát, és nem is nyafogott, és nem is játszotta tovább a sértődöttet. Borzasztóan jó esett neki, hogy a télapó kedves Krampusznak nevezte. Mindjárt bele is vetette magát a munkába. Szóra sem érdemes. Big Fitz, te gyorsan hozd be a sapkát, addig mi meg kitaláljuk, hogy hogyan tegyük vissza a helyére a bolytot. Big Fitz a sapkáért addig a többiek tanakodtak. Szökeljük rá, javasolta a krampusz. Az nem jó, mondta guriga. Hát most képzeld el, hogy télapó a zsákkal ugrik éppen be a kéménybe, a sapka meg a sögnél fogva fennakad. Hát meg egyébként is szúrna vetette közbe a Mikulás. Akkor ragasszuk rá csirizzel. Ah, az se jó. A hóesésben a csiriz vizes lesz, leházik, és a télapo megint elhagyja. Hogy-hogy megint? Hát én eddig sem hagytam el. Jó, akkor nem megint. De elhagynád? Hoz igaz? Keszük rá mataggal? Mondta elkesen. Na de! Hát hogy nézne az ki? Tél egész tavasszal, emiatt veszekedne? És ha csak a kezedben fognád? kérdezte a krabbusz. Ez már mekkora butaság! Hát nincs, én nekem harmadik kezem, hogy abba csak a sapká bolytját szorongassam. Nem is mutassák. Vagy csak mostakod most ennél, és hát akkor... Nem, nem jó, vannak. Morgolódott Krampusz. Guriga félénken megkérdezte. És ha rávardnánk? Ó, oh -oh -oh, ez az, télanyú is rávarta! Na, akkor mi is rá tudjuk? Big Fitz meghozta a sapkát, goriga kerített tűt és szérnát, mindent odatettek az asztalra, és vártak. Egy kis idő után Krampus megkérdezte, Tud, Vardi, itt valaki egyáltalán? Senki sem emelte fel a kezét. Télapó Pó arra hivatkozott, hogy ő szemüveg nélkül még a tűt is rosszul látja. Békvica konyhai munkákhoz értett csak. Gurika a rénszarvasoknál szokott lenni. Krampusz pedig elmondta, hogy Hát ő egyszer már majd nem vart, az igaz, de akkor rögtön meg is szúrta egy tű, és ő még egyszer nem szeretné, hogyha őt megszúrná egy tű. Tehát ő nem bar. Tanács néztek egymásra. Big Fitz szólalt meg végül. Szerintem varjuk mind együtt. A többiek helyeseltek, és azon kezdtek gondolkodni, vajon miért is kell egyáltalán tű a varráshoz, amikor hát köztudottan a cérna az, ami majd tartani fogja a bojtot. A tű az bizony az, az nem tart semmit, viszont akkor meg miért kell a tűvel szurkálgatni azt, amit meg akarnak várni? és a szérdal tulajdonképpen hogyan kerül oda, hogyha az a tűjot áll a útban van, mert szurkálgat. A tanácskozás közben mind egy szálig megeszegették a maradék mézes puszedlit. Amikor az utolsó is elfogyott, kénytelenek voltak belátni, hogy Nekik bizony galbuk sincs arról, hogy hogyan kell vardi Ó, oh, ha télanyú itthon lenne. Hát csak, hogy nincs itthon. Oh, oh. de puták vagyunk. Mondta egyszerre csak télapú. Csak hát úgy összezavarodtam, amit én is ettől a nagy kalabajkától, hogy a legegyszerűbb megoldás nem jutott az eszembe. Hiszen madófalva tell is teli van várni tudó madókkal. Ő készítik a ruhácskák, a terítőket, ezer meg ezer dolgot a gyerekeknek. Na, Fogd a gyorsan ezt az egész hóbelebancot, guriga, és szaladj ki velük a faluba. Kérd meg szépen őket, gyorsan javítsák meg a sapkámat. Így végül minden rendbe jött. Amikor pedig másnap reggel télanyú a testvérével teljes kávézgatva bekapcsolta a rádiót, Mosolyogva hallhatta a friss híreket. Meserágyú, mergengócia, kapcsoljuk tudósítónkat, aki a helyszéről közvetít télapú indulásáról. Kedves hallgatóim, szép reggelt kívánok mindenkinek innen falvárul, az északi sarkról. A tejföl cica okozta tegnapi nagy na, kalabajka, végül sikerrel megoldódott. falva minden lakója kisereg lett köszönteni a télapót és az ünnepet. A szán rendben felpakolva áll a kifutópályán. Télapó jókedvűen integet a tömegnek. A rénszarvasok már türelmetlenek, és most, kedves hallgatóim, Rudolf orra pirosra váltott, ami megadta a jelet az induláshoz, és, és igen, igen, kedves hallgatóink, a rénszarvasok nekifutnak, és a szán ebben a pillanatban elemelkedik és száll, száll egyre felfelé a kavargó hó pihék között. Ó, télapó tesz még egy kört a fejünk felett, és, és hallgassák csak. Ho -ho -ho -ho. A télapó tehát mégiscsak elindult hatalmas útjára az ajándékokkal a gyerekekhez. Ezzel Túró Rudi, a meserádió külön tudósítója, zárja tudósítását innen Madófalváról, és mindenkinek örömteli, nagyon boldog ünnepet kíván.